Capitolul 14. Francisc era sfârșit. Așa cum, cu strângere de inimă, bănuise facultatea de a reflecta, înțelegerea lucrurilor, inteligența necesară pentru a le deduce consecințele acestora, îl lăsau încetul cu încetul. Singurul sentiment care dăinuia în el era amintirea stilei. Urma lăsată în sufletul și inima lui de melodia pe care ecourile criptei întunecoase nu i-o mai trimiteau înapoi. Fusese victima unei iluzii nu, de o mie de ori nu. Pe stila au o auzise adinauri, Pe ea o văzuse pe bastionul castelului. Atunci, același gând, gândul că era lipsit de rațiune, îl săgetă din nou, iar cumplita descoperire îl îndureră atât de adânc de parcă ar fi pierdut-o a doua oară. Nebună, își repeta. Da, nebună, de vreme ce nu mi-a recunoscut glasul, de vreme ce n-a fost în stare să-mi răspundă. Nebună! nebună! Și era cât se poate de verosimil. Ah, dacă ar fi putut să o smulgă din cetățuie, s-o ducă la castelul lui de lângă Craiova, să-i se dedice în întregime, îngrijirile lui. Dragostea lui ar face-o să-și recapete judecata. Iată ce spunea Francisc, zguduit de un delir înspăimântător și mai multe ceasuri trecură până să își recapete stăpânirea de sine. Încerca atunci să judece la rece, să pună ordine în gândurile lui învârtejite. Trebuie să scap de aici, își spuse. Dar cum? de ce ușa se va deschide iar, sigur, îmi aduc de mâncare în timp ce dorm. O să aștept, o să mă prefac că dorm. Fus trefulgerat de o bănuială. Poate îi strecurau în apa din stacană vreo substanță soporifică. Dacă se cufundase într-un somn adânc, dacă nu mai știuse de el cine știe câtă vreme, lucrul acesta se întâmplase doar pentru că băuse din apa aceea. Ei bine, nu o să mai bea. Nici de alimente nu o să se mai atingă. Unul dintre cei din cetățuie nu va întârzia să-și facă apariția și curând, curând, cine să știe, soarele urca în clipa aceea la zenit sau cobora la orizont. Era zi? Era noapte? Așa că Francis încerca să surprindă vreun zgomot de pași, apropiindu-se de una sau de alta dintre uși. Totuși, niciun zgomot nu ajungea până la el. Așa că se târa de-a lungul pereților cu capul încins, ochii rătăciți, urechile vâjind, respirația grea sub apăsarea unei atmosfere înăbușitoare, care de-abia se primenea prin dreptul ușilor. Brusc, în colțul în care se afla unul dintre stâlpii din dreapta, simți pe buze o adiere mai proaspătă. Să fi fost oare în locul acela vreo deschizătură prin care pătrundea un pic din aerul de afară? Da, exista o ieșire, acoperită de umbra stâlpului pe care n-aveai cum să o vezi. Să se strecoare între cei doi pereți, să se îndrepte spre o lumină destul de slabă care părea să vină de sus. Fu o treabă pe care tânărul Francisc o duse la capăt într-o clipă. Acolo se rotunjea o curticică, numai largă de 5-6 pași dar ale cărei ziduri se ridicau la peste 100 de picioare. Ai fi zis că e capătul unui puț, care îi slujea drept curte interioară acestei celule subterane, prin care intra un pic de aer și de lumină. Francisc putea să se convingă că mai era încă zi. În dreptul orificiului superior al puțului se desena un fascicol de lumină, oblic față de nivelul ghizdului. Soarele străbătuse cel puțin jumătate din drumul lui de fiecare zi, fiindcă fasciculul luminos începea să se subțieze. Să fi fost ceasurile 5 ale amiezii. De aici concluzia că somnul lui Francisc se prelungise cel puțin 48 de ore și nu mai putea exista nicio îndoială că fusese provocat de o băutură adormitoare. Ori, cum plecaseră, el și Roșca din Vârst alaltă ieri, pe 11 iunie, înseamnă că ziua de 13 era pe sfârșit. Oricât de umed era aerul din curte, Francisc îl trase adânc în piept și se simți un pic ușurat. Dar dacă sperase că o evadare era posibilă prin acel tub lung de piatră, își dădu numai decât seama că se înșelase amarnic. Să încerce să se cațere pe pereții netezi ca în palmă era cu neputință. Francisc reveni în interiorul criptei, pentru că nu putea fugi decât pe una dintre uși, Vreau să-și dea seama de starea în care acestea se găseau. Prima ușă prin care venise era foarte solidă, foarte groasă și trebuie să fi fost închisă pe din afară cu zăvoare prinse în belciuge de fier. Ar fi încercat deci de pomană să forțeze canaturile. A doua ușă, cea în spatele căreia se făcuse auzită vocea stilei, părea mai puțin conservată. Scândurile putreziseră pe locuri. Poate că nu va fi foarte dificil să-și croiască drum pe acolo. Da, pe aici, pe aici, se îndemnă Francisc regăsindu-și stăpânirea de sine. Dar nu era vreme de pierdut, deoarece era de așteptat ca cineva să intre în criptă, de îndată ce ar fi presupus că se află sub influența băuturii soporifice. Treaba merse mult mai repede decât ar fi putut spera, pentru că lemnul din jurul armăturii metalice, care fixează voarele de cadrul ușii, fusese mâncat de mucegai. Folosindu-se de cuțitul lui, Francis reuși să desprindă partea circulară, operând aproape fără zgomot, oprindu-se din când în când și ciulind urechile, să se asigure că de afară nu se aude nimic. Trei ceasuri mai târziu, zăvoarele nu mai erau o piedică, iar ușa se deschise gemând din balamale. Atunci Francisc ieși în curticică să respire un pic de aer, ceva mai curat. În clipa aceea, fascicolul luminos nu se mai contura în gura puțului, ceea ce dovedea că soarele se lăsase deja dincolo de retezat. Curtea era învăluită într-un întuneric cald. Câteva stele străluceau în ovalul ghizdului ca privite printr-un telescop cu țeavă lungă. Câțiva norișori se îndepărtau alene purtați de acele vânturi nehotărâte a căror forță slăbește atunci când se noptează. Anumite nuanțe ale atmosferei indicau de asemenea că luna rămasă doar la jumătate trecuse de linia munților dinspre răsărit. Să fi fost ceasurile nouă seara. se întoarce să ciugulească ceva și să-și potolească setea cu apa din bazin, după ce o vărsă întâi pe cea din stacană. Apoi, prinzându-și cuțitul la cingătoare, ieși trăgând ușa după el. Și poate că acum avea să întâlnească pe nefericita stila rătăcind prin galeriile subterane. La gândul acesta, inima îi bătea să-i spargă pieptul. Nu înaintă mai mult de câțiva pași și se împiedică de o treaptă. Așa cum se așteptase, în locul acela pornea o scară, ale cărei trepte le numără urcând. Doar 60, față de cele 77 pe care trebuise să le coboare ca să ajungă în pragul criptei. Mai lipseau deci cam opt picioare ca să revină la nivelul solului. Dar cum nu-i trecea prin cap vreo idee mai bună decât să o țină drept înainte pe coridorul întunecos, ai cărui pereți îi atingea ușor cu mâinile întinse, continuă să meargă. Se scurse o jumătate de oră, fără să fi fost oprit nici de vreo poartă, nici de zăbrele. Totuși, numeroase coturi îl împiedicară să-și dea seama de direcția în care se îndrepta, în raport cu curtina care se afla în fața podișului orgal. După ce făcu un popas de câteva minute să-și mai tragă sufletul, porni din nou la drum. Se părea că galeria e fără sfârșit Când îl opri un obstacol Era un perete de cărămidă Pipăind la diverse înălțimi, mâna Nu întâlni nici cea mai îngustă deschizătură Nu era nicio ieșire prin locul acela Nu-și putu opri un strigăt Tot ceea ce sperase se năruia, Izbindu-se de acest obstacol I se muiară genunchii Simți că nu-l mai țin picioarele Se prăbuși de-a lungul peretelui Dar la nivelul solului dădu peste O crăpătură îngustă, iar cărămizile Dezlipite abia se mai și se clătinau sub apăsarea degetelor lui. Pe aici! Da, pe aici! Strigă Francisc, și început să scoată una câte una, cărămizile când auzi zgomot de partea cealaltă. Se opri zgomotul nu încetă și în același timp, prin crăpătură, se strecură o rază de lumină. Privi! Acolo se afla vechea capelă a castelului În ce stare jalnică de delăsare O aduseseră timpul și uitarea O boltă pe jumătate prăbușită Ale cărei nervuri încă se mai uneau Cu stâlpii gheboși Două sau trei arcade ogivale amenințate cu ruina Ferestrele dislocate Cu cercevele gingașe Aparținând goticului flamboyant Și aici colo câte o lespede de marmură prăfuită Sub care își dormea somnul de veci Cine știe ce strămoși Al familiei de gorj Un fragment din partea exterioară a absidei. Al cărei panou sculptat și pictat Așezat în spatele altarului Era zdrelit în câteva locuri Apoi un rest de acoperiș care fusese cruțat De rafalele de vânt ocrotind apsida și, în sfârșit, cocoțat deasupra portalului, clătinându-se turnul clopotniței, din înaltul căreia spânzura până la pământ o funie. Funia acelui clopot ale cărui dangăte se făceau uneori auzite spre cumplita groază a locuitorilor vârstului, care întârziaseră pe drumul din defileu. În capela pustie, de atâta amar de vreme și expusă intemperiilor climatului din Carpați, tocmai pătrunsese cineva, ținând un felinar a cărui lumină îi bătea drept în față. Francisc îl recunoscut de îndată. Era orfanic, acel personaj excentric care reprezenta în exclusivitate anturajul baronului, în timpul șederii acestuia în marele orașe ale Italiei. Acel personaj original pe care îl vedeai umblând brambura pe străzi, gesticulând și vorbind singur. Acel savant neînțeles, acel inventator mereu în căutarea cine știe cărei himere care, negreșit, își punea născocirile în slujba lui Radu de Gorj. Dacă Francisc mai păstrase până atunci unele rezerve în ceea ce privește prezența baronului în castelul din Carpați, chiar și după apariția stilei, rezervele se prefăcură în certitudini, de vreme ce l-avea acum pe orfanic, sub ochii lui. Ce avea de gând să facă? Ce punea la cale în capela în ruină, la ceasul acesta înaintat din noapte? Francisc încerca să-și dea seama și iată ceea ce văzuse destul de deslușit. Orfanic, Îndoit de spate, ridicase mai mulți cilindri de fier De care legau un fir desfășurându-se pe o bobină așezată într-un unghier al capelei Și era atât de absorbit de munca lui încât nici măcar nu l-ar fi zărit pe tânăr Chiar dacă acesta s-ar fi apropiat de el Ah, de ce crăpătura pe care începuse să o lărgească Nu era îndeajuns de mare să i îngăduie să treacă dincolo Ar fi intrat în capelă, s-ar fi năpustit asupra lui orfanic L-ar fi obligat să-l ducă în donjon Totuși, poate că era fericit că nu putea să o facă pentru că în cazul în care ar fi dat greș, baronul de gorj l-ar fi făcut să plătească cu viața secretele pe care de-abia le descoperise. La câteva minute după venirea lui orfanic, în capelă își făcu intrarea încă un bărbat. Era baronul Rado de Gorj. Înfățișarea lui, de neuitat, era aceeași. Nu părea să fi îmbătrânit deloc, cu fața pală și alungită, pe care felinarul o lumina de jos în sus, cu părul lung și cărunt dat pe spate, cu ochii aruncând flăcări din adâncul orbitelor negre. Rado de Gorj se apropie să verifice lucrarea de care se ocupa orfanic. Și iată vorbele schimbate cu glas tăios de cei doi.